Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfé YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és ha gondolják, akkor támogassák a kétfős stábot a Patreonon keresztül. Bódis Krista kérése volt, hogy a Jobbik profilja látszódjon, és a vendéglátó mindent elkövet annak érdekében, hogy a vendég jól érezze magát, úgyhogy most én ülök itt, és ő ül ott, de azt kellett volna mondanom, hogy Bódiskrista ül ott, én pedig itt, de nem hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb része a beszélgetésünknek. Mit gondolsz, hogy miről fogom beszélgetni? Hát remélem, hogy arról, amit mondtál. Mit mondtam? Te a Magyar Péterről szerettél volna beszélgetni. Mit mondtam? Pontosan a Magyar Péterrel kapcsolatban írok egy könyvet, vagy vele, és téged, ha jól értem, akkor inkább visszakérdezek ki, hogy jól értettem-e, hogy minthogyha az ő személye, vagy személyisége, vagy a lénye, a jelenség érdekelne amit én látok, ahogy én látom. Tökélet. Azt hiszem, hogy a szempont is fontos ebben, ugye? Ez tökéletes leírás. Meglepette a felkérésem? Hát te nem tudsz engem meglepni. De az, hogy te azért vagy itt, hogy beszélj valakivel, aki egyébként beszélhetne saját magáról is, én mégis téged kérlek meg rá, ez meglepette? Hát inkább egy kicsit megsértődtem, hogy nem rólam akarsz valakivel beszélgetni, de. Ezt megbocsátom, majd a következő. De a... ez akár egy könyvelőzetes is lehet. Lehet, csak hát nem egy olyan egyszerű eset ez a könyv. Úgyhogy azért mondtam neked, igen, mert egyrészt rég találkoztunk, és kíváncsi voltam rád, meg szeretek veled beszélgetni, és nem akartalak azzal elkeseríteni, hogy nem biztos, hogy olyan sok mindent fogok tudni mondani neked, de arra gondoltam, hogy hogy tényleg jókat, vagy mindig gondolat ébreszt fel, amiket kérdezel, úgyhogy gondoltam, hogy ebből valami jó fog kisülni, és remélem nem fogunk csalódást okozni a jobb és bal profilommal sem. Nem, te, szerintem te nem fogsz csalódást okozni magamra, nem foglalkozom, ma már képes vagyok erre. Um, egyszerre leszek tudálékos, egyszerre leszek messziről jött ember, és meg annyi más aspektus. A hír miszerint veled érdemes vagy érdemesebb az átlagosnál beszélgetni Magyar Péterről, mert egyébként neked vannak információid róla, mert ismered, tehát nem titkosszolgálati információk, hanem személyes. Ez helytálló? Az ismerem az nem, mert... Az, az azt csugalja, hogy már régóta ismerünk valakit, vagy szóval, hogy, hogy egy hosszabb időt töltöttünk vele. Én 40 órát beszélgettem vele, az összes ismeretem ebből fakad, illetve abból, hogy talán ezt így sosem meséltem el, mert én is nehezen rakom időrendbe a dolgokat, de egészen pontosan én... Ö, egy Szeretem Magyarországot klubos zárt körül eseményen találkoztam Magyar Péterrel, ahol őt meghívták a nagyon közel a partizános beszélgetés után, úgy emlékszem, és, és akkor ott tulajdonképpen kiderült, hogy van egy közös szál az életünkbe és ez a nagy Ervin. Ugyanis az Ervin egy ideje nem is pontosan ő, hanem a Szandra, a Borbé Alexandra, a nagy követelett a, a Van Valhelyednek, a Valhelyed alapítványnak, vagyis nekünk, és, és együtt jöttek el hozzánk meg, minket meglátogatni, de akkor még Magyar Péter nem volt sehol, vagy hát mi nem ismertük, hogy visszatérjek az ismeret. látogattak szóval, meg a Sandra, benneteket a hol? és az Ervin, Ózdón. Igen, igen. Mert ugye tudni akarták mégis minek a nagykövetei, és megérkeztek és az Ervin egy kicsit szétszórt volt, a Sandra fókuszált, és akkor egy idő után az Ervin nagyon fókuszálni kezdett, mert nagyon, nagyon megérintette ez az egész, amit mi csinálunk, és akkor egyszer csak így megértette, hogy itt valami... Ti ismertétek volt. egymást korábban? Nem. Tehát ez egy teljesen első. Miért kerek. pont őket? Azért, mert a Borbé Alexandrával is van közös filmesztárunk. Uh, például a Larry című filmbe ő szerepel, és abban én a én együtt dolgoztam a forgatókönyvön a, forgató, a rendezővel, a szilárdal. És, és amúgy is van közös producer, ismerősünk, stb., és véletlenül egy forbes eseményen is, ahol én meg voltam hívva, mint alapítvány, ő is ott ült, mint díszvendég, és valahogy nekem így összekapcsoltak a szárak, hogy hú, de jó, ez egy fontos kapcsolat lehet, meg, meg egy jó ember. Ja, hát a, a Tesször és Lélekről filmben csodálatosnak találtam őt, tehát én nagyon azt gondoltam, hogy ílik hozzánk, és, és az Ervinre nem, én nem is mertem személyesen az Ervin, pláne nem, és az Ervin egy kicsit így ki is akart maradni ebből, mert rengeteg dolga van, stb. többi, és, és ez nagyon jó volt. És akkor a, a dolog úgy találkozott össze, hogy amikor megjelent a Magyar Péter, ugye az Ervin mellé pattant tulajdonképpen, és ilyen teljes messzélességgel ő volt az első, aki ilyen nagyon látványosan kiállt mellette. És innen tulajdonképpen ilyen nagyon gyorsan peregnek az események. Mindjárt próbálkozom felidézni, hogy március 15-e után, valahogy ez március 15-e környéke, és akkor készült talán anyáknapi napi, vagy, vagy mindegy, volt egy utána a rendezvény, nagyon ciki, a könyvben ez remekül le van vezetve, most nem fog tudni, kicsit már fáradt vagyok, de az a lényeg, hogy, hogy engem megkeresett az Ervin, hogy beszélnék-e az egyik ilyen tüntetésen. Mert hogy szerinte az, amit mi csinálunk, az példaértékű, és hogy ő ezt szeretné megmutatni a... Jaj, hülye vagyok, bocsánat, összekeverem, hát ezzel hívott fel, de nem az, hogy beszéljek, bocsánat, hogy, hogy ez példaértékűen mi csinálunk, és hogy az son akkor me megnézhetnék, vagy akkor, akkor jöjjön el a... És mondtam, hogy persze, mi nagyon nyitottak vagyunk. Erre ugye ebből lett egy ilyen nagy... Bódis eladta a lelkét a fatás ördögnek, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy miért? És akkor mondtam, hogy hát nálunk mindenki meg, aki ozdon jár, azért az alapvetően megfordul nálunk, az ENSZ nagykövettől kezdve. A... Akkor most Zéte? tényleg csak pár mondatban miről van szó? Tehát arról van szó, hogy, hogy innen. Mi az alap? Az ismeretség. Az volt az alapítvány, hogy azt kérdeztetek Nem, ismeretve. az alapítványról beszélünk. Ja, az alapítvány, jó, hogy úgy miről van szó. Ja, bocsánat. Az alapítvány... Kiskeretes. Igen, és nehéz ezt így, ez egy ilyen 30 éves történetet megpróbálom. A, az, az alapítvány tulajdonképpen működtet egy rendszert. Úgy mondanám, hogy ez egy, ez egy társadalompolitikai modellnek a gyakorlatban való létrehozása. És azért mondom ilyen nagyon fellengzősen, mert tulajdonképpen az összes szakpolitika, amit össze kéne hangolni Magyarországon, az nálunk kicsiben össze van hangolva ebben a rendszerben, ahol hátrányos helyzetű többségében roma és családokkal, közösségekkel dolgozunk, Azért, hogy a generáció szegénységet, tehát az újratermelődő termelődő szegénységet, azt megszakítsuk, és ezt oktatásfókuszsal tesszük, de nagyon holisztikus, tehát nagyon sok mindent mellé teszünk, és intézményeket és szolgáltatásokat hoztunk létre, ezeket nagyon pontosan szépen egymásra építettük, aminek az elején a közösséggel egy alapozó programon belül dolgozunk, de már a kismamával folytatjuk a munkát, tehát nálunk születik tulajdonképpen a gyerek, és a felnövekedésé, vel Folyamatosan nálunk nő föl. nagyon nagyon nem egyszerűsíteni ebben a rendszerben. Ez egy iskolán kívüli, de az iskolákkal és az összes többi szolgáltatóval is együttműködő, már ahol lehet, már ahol van kivel együttműködni. Rendszer, amiben egy saját módszertannal innovatívan dolgozunk, és ennek az az eredménye, hogy minden ilyen átmenetnél, óvodából, iskolából, iskolából, kisiskolából, általános is. Közül, na, Középiskolába, de azt akartam mondani, hogy alsóból felsőbe, és végül egyetemre, felsőoktatásba, és így tovább felnő a fiatal, tehát egy egyes gyerek életében, de most már 200 gyerekről beszélünk, és, és, ez egy, és én erről mindig úgy beszélek, és itt van, a, itt tudunk visszakanyarodni, hogy, hogy ez, egy, ez egy modell, ez egy rendszer szemlélet, aminek mentén tulajdonképpen struktúráis és rendszer szintű átalakításokat lehetne állami szinten is csinálni. Hozzá. Miért kell ennek nagykövet? Mert uh, gyakorlatilag nincs fix támogatásunk, annak köszönhető a támogatásunk, hogy egy Dán alapítvány egy ilyen 15 éves bénázás somat, nem, nem volt annyira bénezés, de hogy egy ilyen 15 éves előzményben, ahol, ahol egy konkrét cigánytelepen nagyon sok innovációt a helyi közösséggel együtt csináltunk, egyet léptünk előre, négyet vissza, amit aztán a Málta, és Máltán keresztül a Soros, ami egy kis megtámogatott két évig, és ez lett az alapja az állami teleprogramoknak, amiket mi csináltunk, de a megvalósításban már nem lehetünk De a és a dolguk? Igen, és amellett, hogy mi megnyertük ezt a Velux támogatást, ami kétszer öt év, vagy még egy kicsit több is, emellett a velux egy olyan, ez egy olyan, szer, egy olyan támogatási konstrukció, amiben nekünk a felét hozzá kell szerezni az ő támogatásuknak, mi akkor kapjuk meg a, a részletet. Tehát, hogy, és az egy isteni, és mivel ez egy rendszer, és hosszú táv, és ezt nem lehet érted az a tragédiája a magyar ö, ö, fragmentált finanszírozásnak, hogy három évig tudsz egy családjagyákat. Nem tehát, tehát, ezt, értem. Fenn kell tartani magunkat, kell. és ehhez kellene támogatók, akiket megszólítanak a nagykövetek. Igen, de ha jól értettem, akkor az milyen nagykövet, aki egyébként a felkérése után ismerkedik meg a programmal? Utána lett nagykövet. Tehát ez volt, meg felkértük, hogy lenne, ilyenkor mindig az van, hogy eljön hozzánk. És egy ilyen látogatás elvileg teherbe kell, hogy ejtse? Én azt gondolom, hogy igen egyébként. Tehát ilyenkor nekünk van egy, egy ilyen csomagunk, tehát hogy mi meg tudjuk úgy mutatni a, a működésünket, hogy... hogy hogy ki jön terepre, tehát dolgozik velem a nagykövet, r szóval úgy van kitalálva, hogy rendbe. szerintem egy okay, látogatás jó, ez... Jó, rendben van. És gyakorlatilag a Nagy Ervinnek volt a csatolmánya a Magyar Péter? Igen, egyszer csak véletlenül. Teljesen ez a történelem, tehát vagy az esemény. De mi történt? Soda. Hát az történt, hogy az Ervin azt mondta, hogy igen, segít nekünk, de nem is ő volt a nagy követő, hogy Szandra és hogy ők együtt segítenek nekünk. Több nagykövetünk is van, a Geszti pont nem, nem tudom, mindegy, jó, hol, hol igen, ki, mikor, igen. hol, heszna, mert vannak apostolaink is, de ez egy másik az egy jó. Ezt most engedjük el, Elengedem, igen. igen hogy, hogy mikor ez így kimondódott, és teltek múltak a hónapok, egyszer csak megjelent uh, Magyar Péter a színen, aki mellé odaugrott Nagy Ervin, aki történetesen akkor már a mi uh, nagykövetünk is volt, vagy, vagy a nagykövetünk férje. Úgyhogy neki volt erről egy élménye, és nyilván ez az élmény aktiválódott, vagy hát egy tudása, mert akkor már azért többször beszéltünk, meglátta a folyamatokat, meg egy csomó, csomó mindenbe így benne volt, uh, és, és gondolom aktiválódott ez az élmény benne, hogy hogy hát, ha már Ahogy Nagy Ervin odaugrott a Magyar Péter mellé, abban van valami szimptomatikus? Kire nézve. A, a mostani helyzetre Igen, igen. Gyakorlatilag mind a kettőjükre. Persze. Nézve. Tehát, hogy most ez teljesen jó értelemben értve a szimptomatikusságot. Szerintem ez igen. kicsit olyan, mint amikor az ember gyerekkorában, tizenéves korában, de alsó tizenéves korában, vagy kilenc éves korában megtetszik valaki játszótér és azt mondja, hogy legyünk barátok? Csak másféleképpen? Több szerintem. Nem, ez nem egy személyes dolog szerintem. Itt az a... Nem személyes? Nem, nem, nem kizárólag személyes. Igen, hanem? Legyünk barátok, igen, ez benne van. De itt szerintem tényleg nem a barátságról szólt, hanem arról a fajta kiéhezettségről, arról a fajta szellemi deprivációról és, és politikai deprivációról, amit nem csak Nagy Ervin élt á, él át, hanem nagyon sokan azok, akik szeretnének aktívak és proaktívak okay, Oké, ezt a deprivációt letni. te egyébként Magyar Péter előtt is megélted már. Én igen, és szerintem Nagy Ervin. De nem volt egyébként ezt kire ráépíteni. Persze, igen. Ez kérdés volt? Igen, én azt gondolom, hogy az ember próbálkozik, tehát de pró ilyenkor, ilyenkor a deprivált, tehát a hiányérzet, az van, akiben passzivitás vált ki, valószínűleg az Ervinben inkább egyfajta ilyen ugráskra kész proaktivitást, és, és én nem tudom, hogy ő milyen irányokba ment, gondolom ő is próbálkozott hatékony lenni valahol, én biztos, én próbálkoztam, én nagyon. Tehát én, én, amikor a Balogh Zoltán államtitkár lett, akkor, és megkerestek, vagy bárki megkeres engem, akkor én azért állok bele a dolgokba, akár tanácsadás, vagy nem tudom, bármilyen szinten, mert... mert mert ez a proaktivitás Értem, de benne. ettől el kell, hogy szakadjunk, illetve elszakítalak tőle. Ha nincs, nincs Nagy Ervin, nincs Magyar Péter? A te életedben? Uh -huh. Uh -huh. Hát mit tudom én, tudod ez olyan, mint a... De, Nagy nem Péter, nem de a Nagy Ervin hozta? A, a, ne, szerintem ez a, Nagy Ervin. Igen, ez a Nagy Ervin. Hogy hozta? Én úgy tudom, hogy beszélt rólunk meg a, az, az élményünkről, és... Mármint azt, amit ő megélt ósztott. És szerintem erről mi beszélgettünk, és mondtam, hogy persze, szerintem hívja meg, és, és jöjjön el, és, és nézze meg. Én lehet, hogy én is meghívtam volna, hogyha... Mikor Sőt. volt ott? Országjárás. Mikor? Nagyjából. <gül> ah, tavasz. Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt? Márhogy részéről van helyed? Nem, részedről Magyar Péter. Ja, nem. Szerintem ez nem, nem vagyok egy ilyen mm -hmm. egyből szeretem belső típus, meg rajongó típus se. De nem is vagyok fényeskodó, értelmiségi, egyből mindent kritikával. Én Addigra, kritikával... mire meglátogatott téged a Nagy Ervin mesélte neked tágran szemekkel. Na, e, nem, nem, téddelről. hát én láttam az egészet, dehogy is. Tehát, hogy nem, tehát én viszont nem, nem rajta keresztül ismertem meg a ne Nekem, a Magyar Péter, tehát az egész kegyelmi botrány, stb. Nem, nem. Azt, azt én értem, hogy a Nagy Ervin nem ezen a vonalon van, de én azt kérdezem tőled, hogy a Nagy Ervin egyébként magáremberileg áradozott-e neked, még miatt találkoztál volna? Nem, nem, nem, nem. nem. nem. Egy Tehát egyetlen. az volt az első találkozás, otóztod. Nem, előtte a, a Szeretem Magyarországot klubban láttam őt Ja igen, igen, de igen. akkor... Hát ő, nézőként, persze, persze. Nem beszéltetek? Nem, nem. Személyes tehát lehet, hogy mivel üté vagyok, ügyvezetőtestét, tehát, hogy volt egy ilyen, odamentünk oda mentünk a végén páran, akik így szerveztük, de nem is én szerveztem. Úgyhogy ilyen értemben, nem én szerveztem lebelemet. Ott belém. milyen költött? Nekem kezdettől fogva nagyon figyelemre, figyelem, tehát felkeltette a figyelmemet. Abszolút. Azt gondoltam, hogy ez, ez itt egy atipikus szituáció és ebben ő egy, egy érdekesen atipikus ember. Rögtön a kíváncsiságomat ébresztette, hogy ki ez. Abszolút. Ez volt az első. Ki az, aki Én igazából a bátorsága tetszett nekem, ami, ami igazán imponált. Én annyira ahhoz szoktam hozzá, hogy mindenki óvatoskodik. Még, hogy akkor vettem észre, amikor ő beszélt például itt ezen a klub esten, hogy de előtte is, tehát amikor már kirakta a posztokat, meg nem tudom hogy ismered azt, amikor lent ha az, arra jössz rá, hogy kidugtad a fejed, de on a szarból, bocsánat, de onnan, tehát nem tudtad, hogy addig ott vagy, csak van egy ilyen érzés, hogy most kijebb vagy. És akkor jöttem rá, hogy mennyire félünk mi. Hogy, hogy mennyire kialakultak az öncenzúra és mindenféle ilyen dolgok, amire mi büszkék, hogy nem, mi függetlenül, hogy tehogy is. hogy is. Azért láttam őt bátornak, mert én gyába vagyok. Mert, mert hozzászoktunk ehhez, mert alkalmazkodunk. És nekem ez, ez nagyon erős inger volt. Tehát igazából egy tükör volt ő. És, és nyilván egy, ilyen értem egy projekciós felület is nagyon sok minden, mindannyiunknak, sok, sokunknak. És utána pedig egyszerűen kíváncsi voltam, a, hogy mit gondol, honnan jött. Nyilván akkor elkezdődtek ezek, hogy beépített ember, meg tudod, ez ilyen sok, sok mindenféle ilyen konteó született vele kapcsolatban. És, és én végig azt éreztem, hogy egy valamit tuti csinált, ami akkor még nem tudtam, hogy ennek mi lesz a következménye, hogy megkavart az állóvizet. De nem is egyszerűen, nem is, nem is akárhogyan. Én saját magam számára, mintán nem voltam ott ezen az esten, a partizant azt természetesen láttam, hogy... Rossz a hasonlat, de rövid szeretnék lenni. Nekem olyan, mint egy gyerek, aki leül a zongorához, és olyat tud, euh, amilyet egyébként más ebben a korban nem, de miután ő nem zongorista gyerek, hanem valami egészen más, és más honnan is jön, és más is a tevékenysége, hogy rövid legyek, és őszinte, és a legpozitívabb engem alapvetően zavarba hozott. Nem tudtam ezzel mit kezdeni, kerestem magamban a magyarázatot, hogy hogy létezik, hogy egy 8 hónapos csecsemő fest, beszél és zongorázik. Értettem, hogy azt mondják az emberek, hogy van ilyen, tessék, így, itt van, Magyar Péter, engem alapvetően mégis zavarba hozott. Zavarbejtő, és szerintem zavarba zavarbejtette. Tehát az a, ebben a kép, tovább folytatom, és ezt most meg kicsit a beszélgetéseinkre is alapozom, hogy tulajdonképpen szerintem ezt ő se gondolta. Tehát hogy ez olyan, mint hogy odaült az zongorához, csak elkezdett zongorázni, és ő is meglepődött, hogy jó, tudok zongorázni. Ez szerintem ilyen történet. És szerintem ebben is nagyon sok zavarba ejtő van. Ez tök érdekes, hogy ezt mondod, hogy zavarba ejtő, mert mert azt hiszem, hogy ez egy fontos... fontos. Kiderült-e számodra, hogy Magyar Péter mennyire volt erre a szerepre, és ne, rossz a szó. felkészülve, hiszen egyébként, ha nincs csak egyelmi történet, ha nincs csak egyelmi történet, Búdis, akkor mi van? Teljesen kiderül a könyvből. Most az a baj, hogy legszeosabban elmesélni, de, de akkor az tényleg egy kicsit túlzás, és azt nem kérdeztem, meg, hogy mikor jelenik meg, nem most. Nem most Van még meg. időnk egyelőre? Uh, tehát igen. Ki, abszolút kiderül, mert erre voltam én is kíváncsi, hogy mi az előzménye ennek? Tehát, hogy Látott-e már zongorát a gyerek, Vagy valaki tanította -e már zongorázni? Vagy, hogy a belső hang? Szeretet volt. Tehát, a fejében zongorázott. Igen, így van. Tehát, hogy szeretet, hogy igen, ez az egész zongora dolog, ez, ez bármilyen módon ott lett volna az életében. És, és én szerintem a könyvben nagyon szépen visszafejtettük azt a folyamatot, hogy ez mi. Az biztos, hogy így ez Egyáltalán nem volt a fejébe Soha. Ebben én majdnem biztos vagyok. Tehát az, hogy ő maximum ilyen gyermekdedámokba hogy mondjuk miniszterelnök, vízionálta magát, hogy hülyeség. Szóval nem. Tehát semmi, semmi ilyesmi. De egy csomó ponton egy csomó minden igen meg volt. Mondjuk így a billentyűk itt-ott felbukkantak az életébe. És mondjuk az egyik ilyen az maga a családja. Tehát az, hogy köztársasági elnök, rokon, stb. Tehát ugye ez nem egy lehetetlen dolog a politikában, a politikai karrier, az nem volt számára olyan nagyon távoli dolog, azt gondolom, és ez szerintem számít, hogy egy gyerek hogyan szocializálódik, mit lát. És a szocializációban egyetlen az a közpolitizáló gondolkodás is egész gyerekkorától benne volt, különben erről beszél is sok, vagy főleg az sokat beszélt. De az, hogy ő most azért rá hogy, hogy politikát fog csinálni, sőt, ilyen politikát, ez egyáltalán nem volt benne, ez már az ő tanulási folyamatában történik meg, Eznek is visszafejtettük a pontjait, hol volt az a pont, amikor te rájöttél, hogy ez több, mint hogy, és így tovább. Egy előre menekülés volt, amiben ő egy gyors tanulással fölismerte, hogy nagyon más választása nem lesz, és ráadásul itt neki teremnek babérok, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy ő ebben sikeres. Ez olyan, mintha először a boci-boci tarkát játszott el, és utána már egy... Akkor, ma, akkor megint, akkor, amikor bekövetkezett a kegyelmi történet, akkor az a Magyar Péter, aki kiszállt a nyilvánosság elé, az egy koraszülött volt? Most próbálom a hasonlatot... Hmm. A, a, a, a viszonylag egyszerű a történet. Ugye a kérdés megint csak arra vonatkozik, hogy egyébként maga a megtermékenyítés korábban kezdődötte meg. Ha korábban kezdődött meg akkor ez a tanulási folyamat, valójában egyáltalán nincs alapvetően összefüggésben a kegyelmi történettel, az legfeljebb egy apropót biztosít az egészre ja. Természetesen nem akarom elvenni a, kö, a könyvnek azt ja, a terét De annyira érdekesen beszélsz, hogy ebből inkább egy verses kötet születne. Tehát ha ezen a vonalon, tovább, hogy azért gondolkodtam el, mert szerintem a megtermékenyítés, vagy megtermékenyülés a stimmel, tehát az, hogy valaki magába szívja a politikai gondolkodást, a közpolitikát, hogy legyen vélemény a politikáról, ez stimmel. Az is stimmel, hogy, hogy ő, ő, ő kimondta a véleményét folyamatosan, tehát ez, hogy ő mennyire volt neres vagy nem neres, ez is kiderül a könyvből, szerintem pont azért, mert akkor ennyit csak elárulok, hogy, hogy de ne, ha neres is volt, bőven nem volt könyv. Most állj meg, mikor fog megjelenni a könyv? Az a baj, hogy jövő júniusra remélhetőleg. Ugyanis annyi minden történt, augusztusban befejeztük, lett egy kerek történet, majd utána jött az egész uh, um, Máv, meg kórház, meg, meg most ez. Miről szól a könyv? Ott. Ez a könyv egy beszélgetős könyv, és uh, a születésétől, tehát így a család történettől tulajdonképpen kronológikus sorrendben újra járjuk az utat. A gyerekkorától gimnazista korán át, a házasságán, gyereknevelésen, Európai uniós munkán át, a belépek a partizán stúdiójáig, kegyelmi botrány, partizán, és onnan egészen a választásokig, az e, ugye az Európa parlamenti választásokig. Idáig, egy hogy milyen utat járt végig, ezt próbáljuk Te meg. Te dokumentálsz, ez egy mély interjú. Én, hát figyelj, megkérdeztem az első beszélgetés után, hogy hogy éreztem magát, azt mondta, úgy, mint egy pszichológus, nem, nem tudom, hogy ez egy dicséret, vagy Egyébként jár pszichológushoz, vagy ezt nem tudjuk, vagy semmi közöm nincs hozzá? Szerintem nem eleget. De szerintem én járok, ha ez volt, én járok. De szerintem nagyon fontos, igen, Teremté. Hogy született az ötlet? Képzeld el, hogy ez... ez Hát, úgy is mondhatnám, és nem akarom megmenteni a kiadómat, hogy púpa hátamra. De én, miközben a harmadik kötetemen dolgoztam a trilógián, és tényleg a 350. oldalán tartottam, vagy a nem tudom, karakternél, akkor felhívott a kiadó, hogy Hát ő benne így megszületett ez, hogy kiadó? én Európa kiadó, Kucogi Szilvén igazgató, hogy benne így megszületett, hogy ezt így látja maga előtt, hogy én egy beszélgetős könyvet csinálok a Magyar Ő tudta, hogy ti kapcsolatban vagy. Ő látta ezt a látogatást. Tehát, tehát ez gyakorlatilag a látogatás után, tehát ez volt te májusban a látogatás, és akkor június közepén felhívott. Um, és, ja, és valami nagyon durva dolog történik. A májust, ugye arról volt szó, hogy február, március, ugye, hiszem, Szeretlek ugye. Magyarország, uh, Partizán, a Szeretlek Magyarország és az úst között nem találkoztatok? Nem. Tehát május az első találkozás. Azért mondom, uh, hogy, hogy március körül lehetett a Szeretem Magyarország, és akkor májusban, igen akkor járt a térségbe. És mit látott a kucogé, alapján? Ő hát az... Azt látta, hogy, és ezt elfelejtettem, és ez, ez tényleg elég döbbenetes volt, hogy ő már ózdon úgy kezdte a beszédét, hogy jártam bód, is kisztán a 7-es és És utána minden állomáson meg elmondta ezt az élményét. Minden egyes állomáson nem egyeztetett velem. Most az rám nézve ennyi szóval egy kicsit Erős volt. Egyrészt elkezdtek megismerni az emberek, másrészt... Hát Mert ezért, hogy ő sok emberhez beszélt. Hogy, hogy úgy mondjam, bemagyarpételeződtem, ahogy ezt mondták nekem. Ennek következtében céges támogatókat vesztettünk el. Tehát csak ennyi nagy na, na Ervin, mint nagyköltel intézte. Bocsánat, hülye víz, de tényleg tulajdonképpen... Mi történt? Bemagyarpételeződtem. Én értem, de... <laughs> Ez hát hogyan hát, váltja ki egy hát cég hát, visszavállítását? Magyarországon a mindenki függ a, az államtól, az is, aki magát függetlennek mondja, hazudja. És, és hát vagy oda telefonáltak, hogy miért pont a van helyed alapítványt, hogy minden egyes országes és minden egyes pontján elhangzik. Támogatják, miközben ezek tényleg olyan cégek, cég volt, hogy egy, mindegy, akik... Akik, akik, akik látták, hogy mennyire kemény ez a meló, szóval nekem ez egy kicsit enyhén szóval döbbenetes élmény volt. Én nem gondoltam, tehát az ATV-re is azért haragudtam meg igazából, mert, mert ezt a fajta kipécézettséget vagy ellenségességet éreztem, hogy, hogy nem értik ma Magyarországon, mit jelent függetlenek lenni, hogy az itt van a függetlenség, az itt van. És, De hogy jön ide, hogy az ATV nem értette? Mert, mert egyrészt soha nem hívtak be az ATV-be, csak a civili pályánba hívtak be, és, és akkor most beittak a startba, és akkor tudod, ezekkel az ilyen hülye kereszt kérdésekkel, hogy... Tehát ugye egyszerűen érzed az előfeltételezést, hogy hát ez most mi? Hát hogy ez olyan hiteles volt eddig a munkám most ó, mekkora pecsét került rá, vagy nem tudom. Szóval... ez ilyen... te érezted, vagy tényleg De így volt? mondták. Hát utána ki-e visszalépett, érted a támogató? Tehát, hogy... hogy... De a cél, hát, a amikor meghívtak, ok, azért az nem lehetett ez. Nem. Mi volt a cél? Hogy beszélj ugyanígy Magyar Péterről, vagy egyszerűen csak... Fogalmam nincs. Úgy, úgy lett beállítva, mintha ez valami furcsa dolog lenne ma Magyarországon, hogy valaki eljön hozzá. Tehát szerintem nem furcsa. Jó, rendben Fértel. van. Májusban azért ez a magyarféle vonat már eléggé gyorsan ment. Te milyen mértékben követted ennek a vonatnak az állomásait az úzdi látogatásig? Hát mivel láttam, hogy rólam beszél minden, vagy engem megemlít. De várj egy pillanatra, akkor még nem beszélhetett, hiszen de még... az országjáráson tartottunk. Én tartott ezt értem, túl. de mikor volt, mikor volt nálad? mondjuk május 7-én, és elment én Ózról. Én ezt értem, de én most pontosan ezt kérdeztem. Mi volt veled május 7-ig, amíg nem találkoztatok? semmi. Mennyire követted az ő ja. vonatát? Hát olyan mennyire egy, egy átlag újságolvasó, annyiban, hogy én dége voltam akkor a civil pályának, és ezért nyilván az emberem, amikor oda megy, azért jobban többet olvas, meg több oldalról, úgyhogy kifejezetten érdekelt és figyeltem. Mint, mint tényleg egy érdeklődő olvasó. De bármikor is elmentél -e olyan tömegrendezvényre, ahol ő beszélt? Ja, hát abszolút, persze. Tehát, hogy én azok közé, a kíváncsiak közé tartoztam, akik abban az időben elmentek minden ilyenre, és nagyon érdekes élmény volt, hogy rengeteg ilyen hozzám hasonló kíváncsi emberrel. hatott -e rád? találkoztam, szerintem abszolút hatá hatásos. Mi, mi, mi hatott rád? Mondtam a, ezen ez hogy, hogy tükröt tart, nekünk, akik azt gondoljuk, nekem biztosan, akiről, aki magáról azt gondolta, hogy nagyon bátor, és szembe megy, és megmondja a véleményét akkor is, amikor, és szerintem, én még ebbe eléggé is vagyok, és ehhez képest azt éreztem, hogy rohadtul nem. Tehát én megtanultam alkalmazkodni ehhez a nagyon kétszínű, és nagyon, nagyon lefelé az önkény Hol ment terület, ő úgy, a úgy szembe a fősodorral, ahogyan te nem mentél szembe és hatott rád nagyon. Én nem tudom, hogy igazából most akkor a mot, ő motivációjáról ebből az ügyben neveszünk, hogy miért ment egy folytába előre. Valószínűleg nem tudott máshol menni. Ebben van egy menekülés nekünk. én Engem nem üldöztek sose, vagy szó érte? tehát hogy nem léptem és sose egy olyan helyre, ahol nem lehetett csak előre lépni. Én inkább ez a csendes tettekkel dolgozó, és a tetteink keresztül tükrött tartó, ö, meg, meg nem tudom. De mi volt az, volt az a aha élmény? Elme, és nekem az volt az aha élmény, hogy valaki ö, kiáll, és azt mondja, hogy, hogy gyertek utánam, hogy, hogy ez érted? Tehát, hogy, hogy ez, a, ez te. a nem lesz elég az, amit csináltok, megállítani azt a nem jót, ami szerintem most leegyszerűsítve azt gondolom, hogy ez az önkényuralmi rendszer, ahol. Uh, és, és ezek mind zavarnak. Tehát a, a, én nem akarok olyan társadalomba élni, ahol önkényuralom van, nem akarok olyanból egy pár ember dönti el, hogy mi van, és nem akarok olyanból nyílik az olló, óló, és vannak kivételezettek, meg megkülönböztetettek, meg vannak a, a lefelé csúszók. Én nem akarok ilyen világban élni, de ha én nem akarok egy ilyenbe, én ott tartottam, hogy oké, okay, akkor én teszek. Ér, jó, de te ez, el, ez az el, ember, aki azt mondta, hogy álljatok mögém, nem. és gyertek velem, te ennek a folyamatában permanensen tudtad, hogy ha mögé és velemész, hova nem. mész? Nem, nem álltam egyáltalán még ebbe az időbe, te most ezt az időt kérdezem. De mégis elmentél ezekre Igen, a Igen, mert érdekelt, hogy, hogy bennem ez mit vált ki. És de, de, de arról beszélsz, hogy ki váltott? Igen, és azt váltotta ki, hogy az, azt hiszem, ma nem elégséges, hogy, hogy, hogy, hogy mi így a magunk is szűk területén azt gondoljuk, hogy, hogy egy igazságosabb, én legalábbis nem mindenki gondol. De akkor ki? még miatt Ózdolv lett volna, te, te tudtad, hogy ő hova megy? Nem, de nagyon... ezért mentem, és néztem, mert, ki... mert azt akartam megtudni, hogy hova És megtudtad? megtudtad? Hát egyrészt egyre nyilvánvalóbb, hogy nem nagyon tud máshova menni, mint hogy ő magára vállalta a rendszer és kormányváltás feladatát. Tehát, és szerintem ez fontos, hogy egy idő után ő új rendszerváltásról is beszélt. Ami szerintem azért fontos, azt nem tudom, hogy meg tudja csinálni, de hogy szerintem az az irány, hogy... hogy hogy amit az ellenzék eddig is kimondott, hogy, hogy ezt nem lehet, ezt megvan azzal emelve, hogy igazából, amiről meg az ellenzék nem szívesen beszélt, mert ugye a 35 évben ők is benne voltak, hogy igazából vissza kell menni a rendszerváltásén. Ő megvilágosodott? Szerintem ő folyamatosan megvilágosodik, vagy valami És ilyes. a megvilágosodásának mennyiben része a rendszer szemlélet? A rendszer szemléletet mit értesz pontosan? Hát, hogy ez cizelláltan és strukturáltan egy világról szól, nem pedig arról, hogy a Kazinci utca 5 mi lesz. Ö, az igény meg... Egy világot álmodtam magamnak, itt állok a kapu előtt. Aha, aha. Ö, szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, én azt látom, hogy egy folyamatos, de nem egyszerűen megvilágosodásról van itt szó, hanem egy folyamatos tudatos tanulási folyamatról, és, és hát azt is meg kell, arra is rá kellett jönni, és gondolom rájött, hogy rendszer szemléletre van szükség. Nem lehet máshogy csinálni ezt. Tehát nem lehet de a, De azt a pillanatot, ami a kegyelmi történetet illeti, ott valójában egy varázsütés történt? Nem, szerintem ott még semmi nem történt igazából. Mi történt? De azok a posztok, amelyek akkor megjelentek a Facebookon, azok mégis minek a következménye? Ez egy dac reakció? Az egy kiállás amellett a feleség mellett, aki egyébként utólag már úgy tűnik, mint aki nem igényli ezt az a szolidaritást? Robbanás, az egy robbanás, szerintem. Megint nem akarok a előzetesekbe bocsátkozni, de, de a könyvből kiderül az a... De könyörgöm neked nem, most nem az a dolgot, hogy a könyv, de azért Szeretnél tudni, hogy itt Nem, ja. de te, figyelj, hát a könyvben valószínűleg az egész strukturáltal le van írva, itt ez csak meglibbentve ah, van. Igen, meglibbentem. Szóval én úgy látom, hogy az egy, az egy sokkal tudattalanabb folyamatoknak az összessége, amik, ezért mondom, hogy a megtermékenyülés, úgy mondjam, meg megvolt már, ami összeadódik a, a, a folyamatos folyamatosan annak a megtapasztalása, hogy, amit ő belül megtapasztalt, hogy, hogy itt nem egészen úgy mennek a dolgok, hogy el vannak mondva, és ez őt zavarja. Tehát volt egy ilyen, egy, ilyen, egy folyamatos kritika. De ez nagyon... De most ezért látod, most így általánoságban mondod, nagyon, de ha le van írva a könyvben, akkor meg szerintem ez lehet... És ezt, ezt viszont tényleg nem akarom ö, elmesélni így részleteikben, tehát most csak vagy elhiszed, vagy nem. Tehát, hogy Mennyire szerettél bele, és ennek következtében nem veszed jó néven azokat a kérdéseket, amelyek ezen vonalon Nem, kívül. erről szívesen beszélek, csak általános lesz. Csak nem akarok a részletekről beszélni. Tehát attól tartok, hogy általános lesz. Tehát azt gondolom, hogy amikor ő bement a... a, a akkor hogy, hogy mondják ez hogy áll volt, állapotba volt. Tehát akkor az volt, hogy ez sem működik már, ez sem működik már, ez sem működik már. Én, én, most, én most ezt itt érted? Tehát ilyen ösztönből nem tudom, valamilyen ösztönből csinálta ezt. És amikor, akkor egy légüres térbe került. Ezt, ő is használja ezt a kifejezést. Tehát ő ott egy, én azt mondtam, ez egy ilyen halálugrás szerű, tehát így leveted magad. Lesz, ami lesz. De mondom, ösztömből. Tehát nem, nem, nem politikai céllal. Politikai élel, de nem politikai céllal. Oké. Okay. Uh, nem akarok olyanokat elmeséltetni veled, amit nem akarsz, viszont szeretném, hogyha minél kereket kép alakulhat ki. Ugye ott van úzdon. Éri egy élmény, amely élmény olyan erőse hat rá, hogy azt az ország járása folyamán sokszor elmondja. Ezáltal a te neved bekerül még jobban a köztudatba azért ne szerinkedjünk, addig is ismernek. Van jó és rossz oldala, rossz oldala, hogy ellépnek tőled. Támogatók, az, hogy te könyvet írjál róla, miközben ő még egy politikai csecsemű, ez hogyan születik? Hmm. Na, ezért mondom, hogy mondhatnám, hogy pupa hátamra. Tehát ez volt a havatortán, mert addig még ugye elletett... Mit lehetett... lát a kucogi az úzdi történetben, és benned, hogy azt mondja, hogy legyél te... tényleg tőle kéne megkérdezni, érted? Tehát, hogy az van, hogy engem felhíva... Kiadom... De valamiért, ez még elvállalod? Lelkesen, várjál, felhíva kiadom lelkesen, és, és azt mondja, hogy... hogy hogy ez most egy fontos dolog szerint, ami történik. És hogy tök jó lenne megnézni, hogy, hogy ez, ez hogy. És hogy az emberek össze vannak zavarodva igazából. És hogy hát ha egy könyv, az egy, egy más merítést ad erről. Hát ha közelebb vissza igazsághoz, a valósághoz, vagy ilyesmi. És, és most már annyi minden történt, és összekuszálod, vagy a, amiatt, hogy ennyi minden történt, már talán megérne egy misét magát, a jelenséget valahogy megragadni. De az két különböző dolog, az egyik egy politológus cselekedete, a másik, meg egy szépíróé. Uh, igen, de ugye bennem azért a társadalmi tudatosság, meg a pszichológia, meg a nem szociálpszichológia, ami engem érdekel, és a szép író, és pont szerintem a nek ezért is eszembe, meg az, hogy én egy, egy társadalmi... De miért pont te? Munka, az, emiatt szerintem, hogy én egyszerre vagyok, irodalom is egyszerre vagy művészeti vonalon, és másrésztről pedig egy ilyen társadalmi... Mikor kérdezted is meg is, azt, nem? hogy lehet-e egy ilyen könyv? Hogy, hogy, hogy lehet? Az alanytól. Ja? Hát felhívott a szív, meg hogy megcsinálnám-e. Ja, ettől függővé, hogy mit mond. Mert én arra gondoltam, hogy azért csinálom meg, mert ez nekem is egy lehetőség arra, hogy sokkal közelebbről lássam a dolgot. Ugye, ami vágyam volt, hogy ha már én itt ebbe így belekeveredtem, úgy így mondjam. Te szét tudod, e magadban választani, és ez egy alapvető kérdés, Magyar Pétert és azt a hatást, amit kivált. Mert én szét tudom választani annak az összes előnyével, de inkább hátrányával. Uh -huh. Hát szerintem ez egy nagy feladat, amit te mondasz. Ez egy nagy önfegyelmet igényel és, és nagyon nagy feladat, és az a helyzet, hogy mindig a személyéről beszélsz, és itt pedig nem csak a személye van. Azt gondolom, hogy a tényleg, és most nem el akarok kanyarodni, azt mondom feladat, tehát ez egy folyamatos feladat szétválasztani. És mondom, hogy én hogy milyen szinten választom szét, jó, hogy mi az, ami, ami szerintem egy fontos, és talán válasz is neked. Én azért választom le a személyéről ezt a dolgot, mert én az, azt látom, hogy az ország van most egy olyan helyzetben, egy helyzet előtt. De ez egy tökéletes válasz. Én pontosan ugyanezt gondolom, de ez a különbség... nem érdekes a Érted? A, értem, a értem, de akkor, amikor a kocsi Zoltán elkezd zongorázni, akkor ott valami olyasmi történik, amitől nem tudok másfelé nézni, és a füleim olyan módon nyílnak ki, amilyen módon azt se tudom, hogy ki tudnak nyílni amikor a Magyar Péter hatásáról beszélsz, akkor arról beszélsz, hogy van egy elvárás benned, amikor rájössz arra, hogy az ő beszéde belőled miket vált ki, amivel kapcsolatban nem is gondoltad volna, hogy neked milyen mély tartományaid vannak, és én azt mondom, hogy nem létezik-e az, hogy közben ez nagyon mértékben szól rólad, és nem azt mondom, hogy meg vagy vezetve, de én és akkor beszéljünk magyarul. Én Magyar Péternek a hatását nem tudom eltagadni. És ma már nem, nem követtem ellenségesen, de nem látom benne a kocsiszoltant. Uh -huh. Egyértelmű, hogy a, a, olyan értemben szól rólam a hatása, hogy nagyon fontosnak tartom kontrollálni. Tehát... Kontrollálni nem be, a mit? Kontrollálni a hatást. Tehát nem, most így mondjam, nem bedölni a hatásnak, hanem a megtartani a, a gondolkodást. Tehát felismerni, hogy igen, hat, és elemezni. Miért hat? Rám miért hat? Az emberekre miért hat? Ez miért fontos vagy nem fontos? Oké, okay. mikor kezdett rád úgy hatni, hogy ez csak De várjál, legyen... Kocsi Zoltán is szeretnék reagálni. Igen, bocsánat. Hogy szerintem... Ö, valami, tehát valamilyen szinten Kocsi Zoltán, elmondom, abban a szinten, azon a szinten Kocsi Zoltán, hogy, hogy ebben a térben, amit tulajdonképpen nagyrészt ő konstruált meg, és Zoltán nem jó, mert nem egy klasszikus figura, hanem olyan, mint egy avantgárd művész. Ő is hatással van, csak fogalmad nincs, hogy miért, mert mondhatnád azt is, hogy egy bullshit, amit csinál, megmondhatod azt is, hogy hú, ez egy mély művészet. De abban a térben ő, ő valamit létrehozott, és az hatással van. Csak Okocsi Zoltán nekem túl klasszikus. De hogy ez meddig tart? Tehát nem azt mondom, hogy ő a politika művésze. Azt mondom, hogy egy izgalmas művész, aki, csak most a hasonlát. Mármint ki? A, a Magyar Péter, ha művészekhez hasonlítjuk, egy izgalmas aki akiből még lehet egy Picasso is. De most nem ott tart szerintem. Nem. Előtte nem. Igen. De hogy még lehet. Az is lehet, hogy, ide, hogy, hogy elindít más művészeket, vagy egy folyamatot, amit a művészet megváltozik. Se Azt se látom. Nézem a köpenyegét, kibújik, ki alul a... Ja, ja, igen, te, nem te most nem búj... mire gondolsz. Én inkább folyamatra gondolok, inkább arra, hogy... Tehát a folyamatban események vannak. Igen, de nagyon az vagyunk ennek a folyamatnak, tehát én, én nem tudom, hogy... Nagyon gyors a folyamat, de, de hát igazából nagyon az elején vagyunk, és iszonyú sok... Nagyon röghöz kötötte a gondolkodásom akkor, amikor én ebben a, az unusual, ebben a ritka, ebben a nem jellemző történetben olyan fogalmi elemekkel dolgozom, amelyek olyan folyamatokhoz köthetők, amelyek nem illeszthetők rá arra, ami most van. Ezt nem értettem. Tehát, hogy létezik-e az, hogy én olyan fogalmi körrel akarok leírni valamit, Aha. amilyen fogalmi körrel ez leírni nem lehet? Hát te esetedben simán. Tehát simán lehet, hogy valami olyasmit vársz, ami, ami, ami, ami téged személy szerint elvarázsol? Meggyőz? Vagy amúgy mi az elvárásod? Hol kéne tartani? Amit, amit mondtál, azok, azok, azok stümelnek, de ez most nem rólam szól. Mert ez azt sokkal tudtad, én... hogy kibújni a köpönyegéből, hogy nem. Kik. Igen. Hát, El... a, hát mind azok, akik egyébként, te mondtad, Igen. hogy, hogy hát akik de majd együtt... Ott még nem tartunk. Tehát ott még ne... azoknak föl kell ismerni, hogy kibújhat. Érted? Tehát, hogy annyira az elején tartunk ennek az úristennek. át. a mózes vezette így a népét. Szerintem, már hogy ő... Igen, hát hogy ő megy elől. Nem, figyelj, a kérdés az, mit, hogy a... ő egy vá tesze. Ja. Jelentősége van ennek? Magamnak azt a kérdést teszem fel, mit keresek én itt? Nem vele kapcsolatban, úgy általában. És akkor valahogy választ akarok erre adni. Ha én most Magyar Péterről beszélek, de könyörgöm, nem rólam van szó, akkor azt mondom, hogy megyek a többiekkel. Ez egy jó válasz, de azért nem igazán jellemző rám. Vagy ha jellemző, akkor hát ez nem a legfontosabb tevékenységem. Hiszen, hiszen én koncertre nem azért mentem, mert mentek a többiekkel, hanem azért, mert uh -huh. megláttam bennük valamit. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Én Virányos. tulajdonképpen a beled való beszélgetésben azt is mérsékelten fog sikerülni, hiszen nem készítek hatórás interjút, hogy mi az, amit te megláttál benne, ami uh -huh. nekem eddig nem jött össze. Uh -huh. uh, teljes pont, pontosan meg tudom mondani, én nem őt látom meg ő benne. Én, amit erről mondtam, tényleg ezt látom, hogy az ország általa egy olyan lehetőség előtt áll, amiben nekünk válaszadási kötelezettségünk van. De ezt előbb meg kellett, látnod, hogy ő az, hogy erre a Nem, alak. én azt látom, a, a, a, amilyen hatást kiváltott, abban látom, abban látom, hogy az emberek kinyitották a fülüket, kibújtak a fűből, odafigyelnek, akarnak valamit csinálni, változást akarnak, és ebben még energiát is beraknak a maguk módján, érted, azon a módon, hogy elmennek a tüntetésre, beszélnek erről, okoskodnak, most mindegy milyen szinteken okoskod, tehát, hogy gondolkodnak. De a kérdés az, hogy ő egyébként tényleg megtestesíti-e mindazt, amiért őt követik, vagy ő egy hipnotizőr? Nem, egy ébresztő óra. Hát akkor meg az a kérdés, És ha hogy... És ezzel az jó... energiával kell tudni valamit kezdeni, de ez nem róla szól. Bocs! Tehát, hogy Nekem az a legnagyobb problémám az az, hogy ellentétben velem uh, nagyon sokan vádesznek tekintik, és nagyon sokan azt gondolják, hogy nincs több dolguk, mint követni. Vagy, kicsit, vagy kicsit, nem követni. Kicsit, kicsit szanaszétek lettünk elsősorban miattam, mert tényleg nem akarok. Uh, De jó, kérdezz akkor. Menjünk vissza a beszélgetésre. Felhívta a telefonon, mit mondott? Uh, Várja, nem tudom, hogy telefonon hívtam meg, vagy csak... Oké. Okay. Most az hirtelen nem is tudom, mert hogy személyesen találkoztunk. Személyesen találkoztunk. Emiatt? Uh, igen, igen, igen. Igen, igen. Hát, hogy felkérjem, megkérdezem tőle, hogy ez neki van-e kedve... És mit mondtad? ...gondolata. És tök nyitott volt, hogy... Uh, jó, egy kicsit így elviccelt, azt Nem az mondta, hogy ez egy kicsit komoly. De, de, de elviccelt, hogy na ezt sem gondoltam volna, hogy valaki rólam könyvet akar írni, szóval abszolút ez volt az első reakciója, és biztos, hogy jó-e, meg kit érdekel ez, meg... Meg Amikor ilyen. te igen mondtál rá a Kucogi Szilvének, akkor te tudtad, hogy te milyen könyvet szeretnél írni? Egy életrajzi könyvet, ami meddig megy, abszolút, milyen mélységű úgy, úgy könyvet? Mentem oda, igen, úgy mentem oda, hogy én már elmondtam, hogy én mire gondolok. És mire gondoltam? És arra gondoltam, hogy annyira gyorsan történtek egymás után az események, és az emberek annyira el vannak veszve az eseményekbe is, meg abból, hogy a Magyar péterebbbe hogy van, hogy, hogy próbáljuk meg ezt egymás mögé rakni, és én az út szimbolikával éltem, hogy ha ezt egy útra helyezzük, és úgy írjuk le, mint egy út, akkor meg tudjuk mutatni, hogy, hogy ez tulajdonképpen mi is. Tehát pontosan tudtad, hogy hol vannak a te kilométerköveid, ami egyáltalán nem biztos, hogy igen. azonosak az én kilométerköveimmel. Igen, igen, igen, tehát így volt egy ilyen kilométerköves elképzelésem, és nyilván egyrészt maguk az események adták a kilométerköveket, mondjuk most mondom, hogy nyilván a család, a, a ez a PR, tehát ő adta, az interjúiból hallottam én ki, hogy ott fontos fordulatok lettek, például azt, hogy ő a pianistáknál végzett, aztán a jogi pálya, aztán a házassága, aztán a válás. hogy, hogy kiadta nagyon, nagyon világosan a. És hát maguk az események, hogy partizán interjú. Következő, következő, következő. De ez egy életrajzi interjú. Ez micsoda? Én... Hol kezd születésnél? szülők Igen, visszanőttünk a családra, kik azok, akik meghatározták, vagy fontosak számára valamilyen módon. És, és, és, és én arra. Tehát tulajdonképpen az a kérdés, hogy ki vagy te? Kicsoda vagy te? Ez a kérdés. És, és akkor. Nyilván mindenki. De most valami... legyél mondásban, hiszen miközben ugye engem kritizáltál, tudomásra vettem, hogy nem a szeméről van szó, hanem a hatásáról, közben a belevaló beszélgetés ugye az arról szól, hogy ki vagy te. Tehát azért ott... Igen, mert azt gondolom, hogy az nagyon sokat hozzátesz, ahogy megértsük, hogy mi ez a hatás, és hogy ezzel a hatással kezdjünk valamit. És engem pont ez foglalkoztatott, és szerintem most is ez van, hogy valakiket ez a hatás lebénít, és azt mondja, hogy gyanakszom, nem, nem akarok ebbe belesodródni, nem akarok a tömeggel menni. Én egy valódi zenekar akarok hallani, vagy egy zenész. És, és van egy, van a másik, amelyik meg megy, mint a... Oké, okay, rendben van, de itt, ugye egy ember életében egy ö, ö, partizán interjú, az legfőbb akcelerátor, azért az nem még akkor is, hogyha ott történt egy ilyen ősrobbanás, de ez a, ez a könyv, ez végigköveti az... Ez a választások az... után kezdődött, kezdtük írni, tehát a győzelem után. Tehát ott azért ott volt egy mérföldkőt, mondhattuk, hogy innen eljutottunk ide. Hogy? Hogy jutottunk ide? Azért az mindenkit megdöbbentett. Tehát, hogy ki ez az ember, aki, aki ezeken, ezen az úton ide jutott? És szerintem ez így érdekes. De, te lefest, így érdekes de te érdekes neked a személye. kérdéseid, azok ö, ö, nyitott kérdések, amelyekre ő bármit válaszolhat, te vitatkozol vele, mi a hozzáállás? Hogy nem oknyomozó újságíró vagyok, mert az nem vagyok, és az egy másik típusú munka. Egy ö, vállaltan kíváncsi beszélgető partner, aki amúgy ha úgy, úgy teszi fel a kérdéseket, hogy hogy kellemetlen dolgokba is belekérdez, de kicsit inkább egy ilyen pszichológus, pszichologizáló ember. Tehát, aki Ezen 40 óra hogy jött össze? Több ülésben természetesen, és a legrövidebb ülés az három óra. Tehát, hogy kb. egy alkalommal három Lakásban óra. Lakásban, uh, a milyen körülmények között? Azon a helyen, ahol minden zajlik, meg ahol mindenkit hív, ez az ő lakás, ez nekem először. Figyelj, az első megdöbbentő élményem vele az, az volt, egy kellemes csalódás, egyébként egy ilyen nagyon normális közvetlenség, egy nagyon egyszerű. Tehát ugye az ember mást képzel, meg kicsit ilyen merev is, amikor így látod a színpadon, vagy nem tudom, nem azt gondolt, hogy ú, most ő így iába van ott az emberek között, de ez egy más dolog. és egy, szóval ez jó érzés, hogy valaki így normális közvetlenül, és, a, és ezt sugalta nekem az is, hogy hogy hát akkor majd nálam följössz, és akkor, euh, akkor felhívtam, hogy ez benne is van így viccesen a könyvben, meg azt láttam ki, ilyen kis írok a szövegek elé, hogy, hogy euh, felhívom, hogy itt vagyok, és mondom, ú, bocs, de én most késni fogok, de mennyibe, mert azt hiszem, hogy egy kővel ki van támasztva a kapu. Tehát Fölmentem, és baromi meleg volt, úgyhogy van egy terasz, ahol ültünk, és egy kicsit így emblematikus is volt a helyszín, mert ez a garázsból induló történet, az, hogy ott ültek általában ezen a teraszon, vagy a barátnőjével, ugye, aki most, vagy az Ervinnel, vagy a mellé csapódó emberekkel, hogy gyakorlatilag azon a helyen beszélgettünk a legtöbbet, sőt, mindent, minden beszélgetésünk ott zajlott, ahol, ahonnan elindult ez az egész ebből a garázsból, vagy teraszból. Igen, volt egy megjegyzésed a barátnővel. Ezek a történetek, ezek mennyire értelemzavarúak, és mennyire nem számodra. Hát nekem azért volt ez nagyon izgalmas, mert ugye már a kézirat nála volt, hogy majd akkor nézze meg, meg ellenőrizze el, hogy mit tudom én, jól emlékszik-e a nagymama halálára? Nem hogy kinél? Péternél, Igen. hogy nézze meg. És hát nem, rajta? nem korai még ezt a kéziratot így odaadni? Hát, hogy már jövő... a kész verziót kaptam meg, tehát amit már megformáltam. Augusztusban összeraktam az egészet. Tehát ez egy hanganyag, amit... Uh, le... Arról volt, hogy ez jövő nyáron fog megjelenni. Igen, de még úgy volt, hogy októberben, még úgy volt, hogy a fesztivál jelenik meg, könyvfesztivál utára. Tehát, hogy most, most Jó, jelent tehát volna ez is, Tehát ez permanensen... Igen, változott. Mi lett az, o... az októberben? Uh, már eleve... Így számoltuk ki, hogy augusztusban, ha lehet, a kéziratod, akkor... Jó, akkor... De, de mi lett az októberrel? Az, az hát az lehet, a... hogy nem tudt elolvasni. Vagy igazán érdemben nem tudott vele foglalkozni. És, és a jövő nyár, az mennyiben cezúra? Akkor már miért nem a választás? Még az is lehet, nem tudom, nem tudom, hogy mi lesz, mert tovább kell beszélgetni, mert ezt nem lehet itt abbagyni. Amit te beszéltél vele, az semmilyen esemény nem írja fölül? Képzeld, nem. Nekem ez volt az érdekes, hogy nem. Ez, ez sajnos már nem fogjuk tudni bebizonyítani, mert mondhatjuk. Nem, ezt, hogy... Jó, de ugye az előző mondatot nem hagytam befejezni, tehát a barátnő tett megjegyzés. Igen, és barátnőről is beszélget. tehát hogy az Evelyn is benne van a könyvben, és semmi nem írja fölül. Tehát, hogy ugye a gyanútlanság sugárzik a elbeszélésben. Tehát semmi, semmire nem gyanakodott, hogy, hogy ez nem fog ennyire jól elsülni ez a történet. Ezek az oldal történetek mennyire zavarók? Hogy értve? Mennyire zavarják ennek a sodrását, a főirányát, vagy ezt nem tudnak kihatni rá? A mostaniak, amik most ami most van, ami volt és ami lesz még. A politikai sodrását, vagy a könyvre gondol? A politikai sódrását. Ja, fú, hát ez egy nagy rejtés számomra. Szerintem most egy olyan... Kicsit elkanyarodok, megengeded, vagy nem vágod eszmi, ez Ezt... szegény, na jó, bocsánat, mindig elkanyarodok, hogy felkértek a verzió filmfesztivál, dokumentumfilmfesztivál nyitására, és én arról, pont arról beszlek, mint dokumentumfilmes, volt dokumentumfilmes, hogy hogy most már nem csak arról van szó, hogy a valóság mögött az igazatpont ne csak a valódít, tehát hogy a jelenségeket kell föltárni, hanem az van, hogy azt sem tudjuk, hogy mi a valóság. És hogy, hogy ezzel mit kezd a dokumentarista, és hogy a dokumentarista valóságot kreál -e, vagy beleáll az álvalóság. Tehát, hogy, hogy elvesztettünk minden ilyen. Hogy ezt az egészet újra kell gondolni. És, és utána belecsöppenünk egy ilyen történetbe, ahol ez az egész dolog, ugye... Az az érdekes a Magyar Péternél, hogy valahogy az ővele kapcsolatos dolgok, nyilvánvaló dolgokra hívják föl nagyon erősen a figyelmet. Tehát ne félj, ja, féltem eddig. Minden, amit az ellenzék mondott, össze, összetömörítve, és ahogy ő elmondja, az megint egy teljesen más aspektusban láthatja. azt, amiről tudtunk. Tudtuk ugye, hogy egy ávalóság van. De hogy ez, ez egész pontosan mit jelent? Hogy mit jelent az, hogy karaktergyilkosság az valahogy vele kapcsolatban... És az ő valóságát, az valóságként éled meg? Hát ez a durva, hogy természetesen a, az, az egész történet azt mondja el, hogy, hogy minden bizonytalan. Az ő valósága is elképzelhető bizonytalan. Aki ennyire ki megmutatja, hogy a valóság mennyire nem kézzelfogható, és mennyire bizonytalan ma, tulajdonképpen azt is fölvállalja, hogy akkor az ő valósága Ez is az, az ember mennyire egy flóban élő, impulzív valaki. De először is be. Bocsánat, annyira jó gondolat volt, de nem fog eszembe jutni. Tehát a, szerintem fegyelmezett, nagyon sok tekintetben fegyelmezett. Nem, a valóságról volt A valóságban És a valóság, nem, hogy de. tudod miért érdekes a könyv? hogy nekem egy könyv annyira Gutenberg Galaxis, vagy annyira a premodern előtti objektum, hogy még akkor is, hogyha a torzítások vannak benne, még nyilván szubjektív, hogy közelebb áll nekem a valósághoz, mint, mint mondjuk egy, beszél, egy podcast, vagy egy interneten megjelenő. De ezt én teljes mértékben megértem, ugyanígy vagyok. Csak mondok egy egyszerű példát. Uh, azt mondja egy rendkívüli sajtótájékoztatón, aminek nem is ez a témája, hogy a szolgálatokkal való beszélgetés közben, amit én eleve gyanúperrel kezelek, milyen információkat kap Alföldi Róbertről, amire Alföldi Róbert reagál, elnézéskérést vár el Magyar Pétertől, aki elnézést kér, de hisz azzal kapcsolatban, amit mondott, azzal kapcsolatban nincs elnézést kérésnek helye, hiszen ő ott nem megbántott valakit, hanem egy olyan dologról beszélt, amely dologról az Alföldi azt mondja, hogy az az ő személyével kapcsolatban nem lehet valóságos, mármint amit ott ezek az emberek mondanak, és ennek következtében nem a Magyar Péter egy állítását kéne revidálnia, hanem egy folyamatot kéne másféleképpen mutatnia, amit egyébként ő vagy megálmodott, vagy most szándékosan nem mondta hogy használom ezt a szót, és ilyen és ehhez hasonló történet legalább 12 egy tucat van, és ezért kérdezem tőled, hogy ez egyébként ennek a flúnak a következménye-e, mert ha nem a flúnak a flúnak a következménye, akkor sem magyarázat erre, de ezek olyan dolgok, amelyek engem akkor is elgondolkodhatnak, ha tökéletesen értem azt, hogy ez az ember egyébként milyen irányba nyitott téged ki, és hogy ennek a jelentősége nagyobb annál, mint hogy mi a helyzet az Alföldi Roberttel, de én ott egy kicsit azért szöszögök és megállok. Hát egyik a, ezt a kinyitott szót ezt nem biztos, hogy helyén valónak talán magammal kapcsolatban, de én elég gyitott vagyok egyébként. Tehát, hogy inkább az, hogy felkeltett talán az érdeklődésemet, vagy esetleg kevésbé tűnök gyanak vónak, mint pályatársaim vele kapcsolatban. Egyetértek, tehát... Egy csomó ilyen, most a fogelveleni címét mondani is, azt gondolom, hogy egy nagyon erős. De a fogelveleni címe az nem ugyanaz, mint valami olyasmit állítani? A, a, igen. A, ugye, ha jól értem, annak az apropójám, vagy annak a demonstrálására, hogy egyébként egy jelenségre hív föl a figyelmet. Igen, de közben olyasmit fűz hozzá, de közben olyan teszel, ami, ami, viszont... ami a Münchhausen hát, bárú irányába viszi igen, meg hát most ilyen, ilyen másik emberbe való belegyaloglás. Nem, nem, nem, nem, te, nem, te nem, nem, nem, nem, nem. itt nem belegyaloglás, itt arról van szó, hogy az ő bocsánatkérése nem egy kijelentésre vonatkozik, hanem arra, hogy egyébként lehet, hogy valamire rosszul emlékezett, és akkor ezt neki így. Ja, te így Aha. Igen. Mm -hmm. És akkor eljutunk oda, hogy az egész Magyar Péter értelmezés, hát, és elmegyünk az egyetemre, az jaj. vajon, jaj. Jaj. tehát hogy, hogy eljutunk-e oda, amit Poszler tanár úr vagy Balasso úr vagy az egész a tanszék jaj. egyfolytában hangosztatott, a másik eh, úrral és Ancsa Lévával, hogy ahány, te is ugye Olva... az szakra jelte? Igen, járte? ahány én olvasó, annyi olvasat. Én 77 és 88. Jó, mert, mert ugyanezek felnítottak még az én 9. Jó, persze, és ne is menjünk el ebbe az irányba, szerintem, mert ráadásul itt még nekem annyi hiányosságom azért van, hogy, hogy itt sokféle szöveg jelent meg ezek a és én nem olvastam mindent. Tehát nem De ez korábbi dolgokra is vonatkozik. melyik Igen. És most már, és a fősodorról is. Próbáljuk meg ezt értelmezni. Igen, igen, igen, ezt próbáljuk meg értelmezni. Én azt látom, hogy szóval itt van az atipikussága szerintem, a gondolkodás atipikussága, hogy valami határ határsértési probléma, tehát, hogy, hogy ez a flow elmos bizonyos határokat. Most akár a... a nagy dolgot mondani, és a nem tudom, a lényegnél maradni határait esetleg, vagy érted? Tehát, hogy... Értem is, meg nem is. Én tulajdonképpen Ez, ez, látom, ezt, eljutva... ez, egy, ez egy érdekes kérdés, erre nem tudok válszólni. De tudok így jutottunk el, hogy én téged miért hívtalak meg. Mm -hmm. uh, volt, hogy egy helyen ettünk ő is, meg én is, és valaki mondta, hogy ott van, és életemben talán először fordult elő, hogy én nem mentem oda hozzá, mert nem éreztem azt, hogy én vele a klasszikus értelemben tudnék beszélgetni. Uh -huh, uh -huh. Nem is a visszautasítás volt az, amitől tartottam, uh -huh. bár biztos nem esett volna jól. Um, így aztán, miután én nem voltam ott a téli palota ostrománál, te meg ott voltál. Azt mondtam, hogy gyere el, és mesélde, hogy milyen volt a téli palota ostroma. A vitt viteltem. Mm. Ami egyébként még tart, és nem is a téli palotáról van szó. És csalódtál? A mi beszélgetésünk kapcsán? Nem tudtam csalódni, mert én ez a beszélgetés rólad, és egy harmadik embernek a kapcsolatáról szól, és én erre kíváncsi voltam, és ezzel kapcsolatban mondtál dolgokat, amelyeket érzelmileg és értelmileg próbáltam átfogni, több, kevesebb, kevesebb, több siker. Igen, mert azt gondolom, hogy hogy a, az a fajta dilemma, az nem oldódott meg. Azokat a kérdéseket, bennem, amelyeket sem. én veled megbeszéltem róla, azt nyilvánvalóan csak vele tudnám megbeszélni, de a veled beszélgetés után se érzem magamat abban a helyzetben, vagy ne, nem érzem azt, hogy én akarnék vele beszélgetni, és ilyen még nem fordult velem elő. Pedig beszélgetnék vele, de az, az, amiket én vele kapcsolatban látok és elém kerül, azok, azok, azok engem erről lebeszélnek, a veled való találkozás pedig se akkor, előtte, sem most nem beszélt be. de nem tudsz csalódást okozni. <gül> én azért szeretek veled beszélgetni, mert mindig gondolkodunk. Tehát, hogy a, már úgy értem, hogy a, nem, nem paneleket talunk meg nem is óvatoskodunk, ami persze visszaüthet egy idő után, de, de azért ez így sokkal érdekesebb, hogy én azt gondolom, hogy, hogy maradjunk is így, hogy folyamatosan kérdéseket tesszünk fel magunknak is, meg egymásnak is. Ezt Péter ült az eszembe, akivel én sokszor akartam találkozni, néhányszor sikerült, de azért alapvetően mindig érzékeltette, hogy a munkája az mindenek előtt való, és hogy amikor azt kérdeztem is, hogy mikor lesz egy kis luk, akkor nagyjából azt érzékeltett, hogy hát bár ő tudná, a családja is ezt kérdezi tőle. És akkor én meghajoltam ezelőtt. És így is nagy dolognak találtam, hogy fölvette a telefont. Szeretném ugyanezt érezni Magyar Péterrel kapcsolatban, és nem érzem. Nem tudom, hogy kiveszít ez <gül> többet. Ez most nem veszítésről szól. Jó, értem. Tehát egyben az is benne van, hogy amikor azt mondja az Eszterház, hogy ne zavarjam, akkor az is benne van, hogy Jézus Mária nehogy már miattam ne készüljön el a nagymű. Vagy hogy hátráltassam. Vagy hogyha beteg, akkor akár csak két percét elvegyem. Én nagyon-nagyon másmilyen vagyok, mint te. <gül> ez a beszélgetés is és az egész magyar Péter történet számra azért hihetetlen, mert elválaszthatóvá tesz egy embert a saját hatásától, és én még ilyennel az életemben nem aha, találkoztam. Az érdekes, amit mondasz. E, másrésztről szerintem abban, most lehet, hogy, lehet, hogy meg fogsz bántodni, vagy, vagy úgy érzed, hogy félreértettelek téged, de hogy és rám szokták ezt gondolni, de én szerintem nagyon nem vagyok tekintélyelvű, és nem szoktam misztifikálni senkit. Felsen és én még, Eszter, de hogy, hogy még eszterházira tudok így ránézni, hogy úristen a nagy művet nem, nem írja meg. Szóval, hogy, hogy én mi mindig csodálkoztam, hogy így, így beszélünk embertársainkról, az lehet, hogy nekem ilyen nagy egyenrangúsági korságom van, vagy nem tudom, de hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha érdekel valaki, akkor ha ő visszautasít engem, akkor ő neki nem annyira érdekes ez a találkozó. Nehogy mű ide vagy oda. És, és hogy annyira sosem nem tudom, ha meg akarok vele találkozni, Ért, érted? Akkor ér értem azt, nem akarok, amit mondod, az más kapukat nyit ki, erről egyszer még lehet beszélgetni, leginkább egyébként konkrét esetek felidézésével, de ne, egyrészt nem bántottál, meg másrészt én sem bánt, én biztos, mert legfeljebb, ez egy, ez egy, ez egy más történet, Um. És akkor te ahhoz méred, most csak az van a fejemben, hogy te ahhoz méred, hogy misztifikálni tört, tehát hogy tud így ránézem, kell szerintem? Se ezt Nem ott valójában elő van a teljesítmény, és utána van a misztifikálás. Sose tudtam misztifikálni valakit egyébként teljesítmény ja, De ha már relativizálásról beszélt és interpretációról, és nem az eszterházi életműre gondolok, de ez a teljesítmény is egy eléggé nagy... nagy Értem, kérdés. de még egyszer mondom, itt a teljesítményben külön tudom választani a szemét és a hatását, és... Ebből a szempontból legalább ilyen mértékben készítenék interjút, hogyha uh -huh. egyébként tudnék interjút készíteni a tömegpszichózissal. Uh -huh. De a tömegpszichózis az nehezen tud leülni abba a székbe, úgy, mint a is Krista. Kösz, de én nem hasonlítok a Nem, ugye? De a tömegpsziózisra beszélget. <gül> Jó, de ki, ki emelkedem a tömegpsziózis hatásáról. Nem. Én most a tömegpsziózisról, mint önálló személyről világos, beszélek. Tömeg az a vezetékneve, pszichózis. Igen, de a hatása neve. az nem csak egyszerűen tömegpsziózis, szerintem. Én a értem, bennem a kettő egyelőre még szét van. Jó, de ezért teljesen egyetértek, hogy a személy és a hatás az két külön téma. Két külön két téma. És most egy picit így kevertük meg. Annyiban pedig az van, ő... hogy nyilvánvalóan rólam szól, hogy én egyébként még mi mindennel kapcsolatban tudok tisztelül lenni, de az annyira elvinné a kettők beszélgetését, hogy nem teszem. Jó, és a másik, hogy szerintem van olyan hatás, ami nem a szuggeszió és nem a tömeghipnózis kategóriájába tartozik, és inkább egy... És inkább arról szól, akire hat, a jó értelemben is. Tehát, hogy inspirált valaki olyan dolgokat, ami a másikban nincs. Oké, okay, és még az is lehetséges, hogy lehetne egy beszélgetést folytatni, amit egyébként ketten is meg tudunk csinálni, amiben egyébként az hangzik el, hogy fiala, a téged egyébként a magyar Péter nem egy terve, akkor ezt nem kell saját magadra nézve <gül> hie, <gül> negatívunként <gül> megélni. Ez van most. És hát ez van. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm.